дрейфував лахтак морем лаптівих. Незнанні течії несли його то на північ, то на схід, то повертали назад на південь, а часом зносили потроху на захід. У січні його знову понесло на північ. Від вересня до початку жовтня мисливській бригаді пощастило вбити трьох моржів, двох морських зайців, двох нерб і дев'ятьох ведмедів. З цих мисливських трофеїв половина була здобута завдяки кмітливості та досвіду вершомета. Моряки заощаджували хліб, і особливо картоплю, бо цих продуктів у них було дуже мало. Вони більше не на ведмеже сало, тримаючи в запасі моржеве та заяче. Сподівалися, що не доведеться переходити на моржатину, але поки що шансів на таке закінчення зимівлі майже не було. У листопаді ведмедів не бачили, а в грудні вершомет застрелив лише одне худе ведмежа. Жили у верхньому трюмі, розгородивши його на їдальню і загальну спальню. Там же виділили окремі комірчини для кара і одну спільну для торби та запари. Їдальню урочисто називали кают-компанією. Лише Павлюк не жив у трюмі. Цей дивак уперся на тому, що, мовляв, попсує свої легені бо там багато курять, хоч зважаючи на обмежену кількість тютюну, кар видавав тільки по дві цигарки на курця. До того ж Павлюк налагодив наверху вітряний двигун, з допомогою торби зв'язав його з динамомашиною і освітив пароплав дешевою електрикою, а тому, мовляв, мусить частіше бувати на палубі, щоб наглядати за вітряками. Тим-то він і влаштувався в одній з кают на палубі. Мерз там надзвичайно, і часто прибігав навіть ночами у трюм грітися. Скільки його не вмовляли, щоб він залишив свій глетчер, як називав лейте каюти на верхніх палубах, він не погоджувався. Щоб люди не нудилися без діла, Кар поділив усіх на три бригади. Протягом декади одна бригада працювала на камбузі, камбуз був тут же в трюмі, та господарювала в приміщеннях пароплава. Друга – заготовляла лід для води та порядкувала на палубі. Третя – відпочивала і займалася полюванням. Крім того, кожен мав індивідуальне навантаження. Стєпа став помічником запари у наукових спостереженнях, Павлюк дбав про електрику, Котовай віддав бібліотекою, шахами та музичним гуртком, тобто скрипкою, балалайкою, старезним грамофоном. Так само і усі інші мали навантаження – Кожного дня читалися лекції. Кар викладав штурманську справу, математику та астрономію, Запара, метеорологію, гідрологію та хімію. Обидва вони виступали і в ролі географів. Торба провадив розмови про парову машину, паровики і подавав деякі відомості з фізики. Машиніст Зорін викладав суспільство знавство і кожного третього дня влаштовував відкриті партійні збори. Хоч членами партії були лише він, Кар та Шелемеха. Стьопа репрезентував комсомол. Неймовірна радість охопила всіх, коли Павлюк одного дня налагодив радіоприймач і виставив у трюмі гучномовець. Правда, настроював Павлюк навмання, не знаючись на цій справі, і часто замість співів, музики та промов чути було тріскотіння абетки Морзе, ні для кого не зрозумілої або промови німецькою, англійською чи навіть японською мовами. Розділ 3. Кожні чотири години робили метеорологічні спостереження. Це виконували Запара та Стьопа. Звичайно, вони чергувалися, а двічі на добу, коли треба робити докладніші спостереження, виходили обидва. І тоді Стьопа допомагав Запарі. Того дня о восьмій годині вечора Юнга готувався вийти на палубу для спостережень. Він убирався в оленячі хутра. Поверх звичайних штанів одяг хутряні. На ноги, поверх вовняних шкарпеток, на тяг панчохи з собачого хутра і тоді взув піми, тобто чоботи, оленячим хутром наверх. Застібнув на грудях нерп'ячу жилетку і впірнув у широкий совик, тобто шубу, оленячим хутром наверх що її одягають через голову. Щоб захистити руки від лютого морозу,